Серед загальної мовчанки набрав Філіпчук раз більшого розгону. Ви хочете такої організації, щоб моя друкарня, ваша робота, а прибутки навпіл? Але як воно буде, коли я теж стою за Реалом і працюю разом з вами? Може, ви вже на це зазіхаєте? То признавайтесь відкрито, а не дзяворіть за плоту повторив Філіпчук свій улюблений вислів. «Я бачу, що недобрим духом війнуло в моїй друкарні. Я не дивуюсь, коли, прошу я вас, моя друкарня стала прибіжищем різних типів з-під червоної зірки. Але я прочищу атмосферу, відчиню двері і повикидаю все сміття на вулицю. І цим разом пірожек – вже не подивлюсь, що у вас жінка-діти. Я вам, зрештою, не помагав їх робити. Я розжену всіх під сто чортів, і ви перший вилетете пірожик. Запахло гарячим потом. Бронко оглянувся. Сорочка пірожика прилипла до лопаток. Бронко відчув приплив злої сили. Тепер ми схопимося з вами, пане шеф. П'ять років чекав він цієї хвилини. Жадоба відплати плати оволоділа ним, і він знову згадав про батька. Не стане себе дурити, це завжди було в нього найсильнішим поштовхом. Зі свого батька нікому не дозволить робити дурня. А тепер закачуй рукави і ставай один на один, а ви, хлопці, будьте суддями. – Пан Пірожек, – процідив Бронко, злісно дивлячись на Філіпчука. Очевидно, має на увазі колективні договори, які доведеться вам, пане шеф, колись таки завести в себе. Філіпчук запхав руки в кишені. А я плюю на колективні договори. От і плюю. Це більшовицьке слівце, і тому я плюю на нього. А ви так не розплювайтесь, то менше прийдеться злизувати. Що ти сказав? Спитав Філіпчук, і в нього затрусились губи. Повтори, що ти сказав? Е, піп два рази казання не говорить. Я кажу, що слово «комбінат» ви теж назвали більшовицьким. Але ви на нього не плювали, а обсмоктували, як цукерку. Чого ж ви смієтесь тепер над словом «колективний»? Ти, завадка, щось мені надто сиромудрий. Аби ти, прошу я вас, не перемудрувався. Від кого ти набрався такого розуму? А від кого ж мені було його набратись, як не від вас, свого учителя? Філіпчук лупнув на нього вовчим оком. Здавалося, що навіть те око засвітилось фосфором. Ти себе вважаєш за організатора, а насправді ти керівник. Я тут виклав що як ви всі вступите до проспілки, то це буде загибель для української друкарської справи у нашому. Це могила для нашої культури. Ти скажи, прошу я тебе, тут, при всіх. Ти проти української культури? Як доречно він задав це питання. На Бронка дивилися всі і здавалось, що Філіпчук своєю логікою загнав його у сліпу вулицю. Бронко висунувся на середину цеху, поміж клітками каз. Я не проти української культури, але з такою культурою, яку ви насаджуєте народові разом із своїм спільником Ковалишиним, я завжди буду боротись. Що ви високопарно називаєте культурою? Оті сонники, чорні магії, бульварні романи про графиню-жебрачку – Пусті кримінальні повістини, які вчать наших дітей злодійського ремесла? І ви все це називаєте культурою? Слухайте, та ви тією чорною магією відвертаєте очі народові від дійсності. Тут хата горить, а ви показуєте клоунські штучки, щоб людей відтягнути від пожежі. Це таке культурне грество». «Хай гине така українська культура! Не треба нам такої культури!» Бронко кинув ті слова з таким жаром, таким запалом, що Філіпчук розгубився. Видно було, що він сам не сподівався такого гострого повороту і в першу хвилину не знав, як йому реагувати на це все. Та ось він знайшовся. Відчув, що хтось зазіхає на його інтереси. Він мусить тут диктувати». «Ти що тут розійшовся? Ану, ну, і писок!» «Ти що гадаєш? Ти мені будеш диктувати, якого мені клієнта добирати?» «Я ще тут господар, я!» – він захлинався. «Так буде, як я скажу, я!» «Це вже, як вам сказати?» – з убивчим спокоєм промовив Бронко. «І це його спокій? І те, що Філіпчук втратив самовладання?» що один кричав, що він господар, а другий сумнівався, сильно вплинуло на робітників. В Олекси засвітились очі. А Ковальський, магістр, якого Філіпчук колись взяв голодного з вулиці, певно для того, щоб не показати свого задоволення і не образити тим шефа, відвернувся лицем до стіни. Пєрюжик зовсім забувсь і притупнув ногою. Так, мовляв, отак от його. Як ти сказав? Змінений, посинілий просичав Філіпчук. Ти смієш? Саме в тому, що Бронко посмів, і був весь моральний сенс його виступу. Філіпчук сперся на стіну. Він не міг перетравити того, що сталося. Не міг повірити. І це було найстрашніше адже могли сваритись, лаятись, не погоджуватись. Але в усякому разі він був господар. Це була його єдина і найбільша перевага над ними – джерело його сили, причина, чому він мав диктувати, а вони слухати. І ось цей виродок, ця гадина, яку він пригрів на своїх грудях, сміла висловити сумнів у його силі. «Ти безличний! Ти смієш!» прошепотів ще раз. «А ви мене виховували бути сміливим і зубами видарати свої права!» зухвало відповів Бронко. «Я виховав!» скривився Філіпчук, наче збирався заплакати сам над собою. «Я! Маєш рацію!» «Я виховав, прошу я тебе, гадину на грудях!» «За хліб!» «Ти платиш мені каменюкою, щеня!» До нього з поверталась певність. І він пожукав очима Олексу. «І ви думаєте, якщо Філіпчук мовчить, то Філіпчук сліпий і не знає, що навколо твориться?» «А ми ніколи так не думали, ми думали!» «Мовчи, я тебе не питаю!» «Я мовчав, я знав, чому я мовчав!» «А тепер скажу, що більше не буду тримати в себе вбивць та їх посібників. Я вам покажу, хто тут господар. Викину, викину завтра ж». «А ви спробуйте», – відізвався Бронко. «Що ти сказав?» «А ви не чули?» «Я сказав, щоб ви спробували викинути нас з роботи. От що?» «Та викину, прошу я вас, викину, аж закориться за вами». «А я ще раз скажу вам, спробуйте. Ти хочеш сказати, що будеш діяти проти мене організовано?» «А хоч би й так. Можете тільки радіти. Ви ж казали, що українці не здібні до організаційного життя. А ми вам доведемо, що здібні». Філіпчук випнув голову, як бик, що збирається колоти рогами. Очі йому справді налилися кров'ю. Він, здавалося, щойно усвідомив, що справа набирає серйозного характеру і що в руках цього завадки не бутафорська, а справжня бойова зброя. Зі зброєю проти нього хто? І він, отямившись, узяв себе в руки. Його обличчя розпогодилось, і він знову влазив у власну шкіру. Повів оком по цеху, по людях, по касах, «По машині. Все це було його. Міг облити нафтою і спалити, потрощити, розсипати каси, замкнути на колодку, продати. Міг все зробити, бо все це було його. Його власне. На мить йому наче затьмарило розум, і він справді злякався. Але відразу ж запитав, «По якому праву можуть все це відібрати від нього?» «Де той закон? Нема такого закону. А якщо верстати його, то він, а не хто інший, буде розпоряджатись, кого йому приймати на роботу, а кого не приймати. Закон, поліція – все одно, якою вона буде окраски, але охоронці того закону на його боці». Він засміявся. Філіпчук так сміявся, що можна було подумати, що вся попередня розмова – це сценка, розіграна для розваги. Ха-ха! Завадка хотів вас, панове, просто купити. Йому хотілося випробувати свій вплив у моїй друкарні. І я бачу, прошу я вас, це йому все-таки вдалося. Чого ж ви мовчали, пане Ковальський, коли він почав про колективні договори? Кому-кому, а вам слід було б розповісти, як я здибав вас, Бересклого на станції, привів у свою друкарню, і сьогодні ви, я не кажу, що багато заробляєте, але не голодуєте і голою задницею не світите. А ви мовчали. Це так, прошу я вас, якби мене грабували на ваших очах, а ви б любувались, заклавши руки в кишені. А ви пірожик? Та ж я міг сто разів вас звільнити, але я пожалів вашу жінку з дітьми. А ви хочете якогось кооперативу? Щоб, мовляв, мій капітал і праця, а ваші прибутки? А ти, Юрку?» Звернувся він до молодого учня, якого накинуло йому товариство опіки над сиротами. «До ребусів та різних кросвордів то ти перший». «А як твого добродія поплюжили, то тільки рота роззявив і слухав?» «Не бійся, я все собі на вуз намотав», – показав він пальцями. «Тепер послухайте, що я скажу всіх вас, якщо ви такі мудрі. З 15 го числа не хочу бачити в себе. Нема дурних, щоб гріти на власному серці гадину. Тепер я побачу, якої ви заспіваєте». А ми подивимось, пане шефе, як заспівають ваші машини на простої. Чому на простої? А тому, що ми не уступимось від своїх місць за реалом. Та поліція вас попросить уступитись. А поліція нам нічого не зможе зробити, бо ми не будемо бешкетувати. А? Філіпчук зробив такий рух губами, потім хотів сказати... А ну, повтори ще раз. Всі так звані окупаційні страйки – то була страшна річ. Підприємство простоювало, ба навіть були випадки, коли поліція не могла вмішуватись активно, бо все відбувалось тихо і мирно, без жодних сутичок. Саме тепер, коли Ковалишин подав цілий список творів, що їх треба було галопом видати – Філіпчукові бракувало тільки цього окупаційного страйку. «Ти збираєшся воювати зі мною, завадко?» Спитав тоном, в якому немов бреніло прохання цього не робити. «А ви ж учили мене не ридати, а здобувати?» «Я тебе вчив?» «Або дай я собі був ногу зламав, заки прийшов до тебе на подвір'я брати тебе на роботу». «Ти щеня, на кого дзявориш?» Ледь зіп'явся на ноги, і вже голос підносиш. «Хто ти є, і на кого заміряєшся?» «Ви ж самі казали, що в житті такий закон. Старе відживає, а молоде утверджується. А вдячності крихту, людської вдячності, то що? Яка там вдячність, коли знову-таки ви ж самі нас вчили?» що вдячність – це прикмета кволих, а завойовники не знають ні милосердя, ні вдячності. «Завойовники, завойовники, воюйте, рубайте до решти, нате, беріть!» Зробив він розпачливий жест руками. «Беріть, діліть!» «Маєте кооператив, пірожик? Беріть, діліть, все ваше! Мені не треба вашої вдячності!» Мені нічого не треба, нічого не треба, нічого не треба. Беріть душу з мене, рвіть її на шматочки, чого стали. Слина запінилась в кутках його рота. Бронка взяла огида. Огида до цього безсилого людського мішка, напханого високими, бундючними фразами про силу волі, про завойовництво, про благородство духа, про боротьбу проти хвилі, і ось вилазить з нього клочтя, як зопудала, яке хтось розпоров для забави. Бронко розумів, що це тільки істерика, а очунявши, шеф почне організовуватись. Він знав, що у Філіпчука великі поклади енергії і спритності, але поки що і однієї цієї сцени було досить. «Не будемо поперед батька лізти в пекло, пане шефе», – заговорив завадка. Справа з профспілкою найближчим чином вирішиться. І вам однаково не затримати колеса історії. А тепер, хлопці, до роботи. Філіпчук почав поправляти на собі галстук. Підтяг і обтріпав штани, ніби був вивалявся в пилюці, А потім тихо спитав у завадки, підійшовши до нього плече в плече. «Чого ти так ненавидиш мене, Бруник?» «За що?» «За те, що я тебе в люди вивів. А я всю надію, прошу тебе, покладав на тебе, а ти...» Бронко чекав, що він казатиме далі. «Я знаю, ти, може, не віриш, а воно так і так. Ти подивися лише на них, що то за люди, куди вітер віє, а з тобою, я і ти, ми могли б чогось досягти». Бронкові кортіло копнути його як пса, який ластиться після того, як його побили Забагато честі для мене, пане шефе Тим часом досить зна з нас цієї генеральної репетиції Я не знав, що ти такий жорстокий Я вважав тебе за поряднішого А я не знав, що у вас такі ніжні нерви Я вважав вас за більш витривалого Філіпчук глянув Дабронка поглядом, сповненим такої ненависті, що Бронкові мимохідь спало на думку. Цього противника можна тільки недооцінити, але ніколи не переоцінити. Рудий вислизнув за ним, але ні для кого не було секретом, що досить було з розмаху відчинити двері, щоб розбити йому морду. Та цього ніхто не збирався робити. Всі були під враженням того, що відбулося щойно на їх очах. Кожний по-своєму перетравлював це. Одне було певно. Як би далі не склались стосунки між ними і хазяїном, вони вже не будуть такими, як були досі. Бронко чомусь згадав, як уперше став за реал. Будували друкарню, тягнули вантажі і навіть монтували під чиїмось керівництвом машини. Це було одне, а стати за реал це зовсім інше. Складати літери, коли дивитись збоку, видавалось легкою дитячою забавою, і стало важкою, майже неможливою до опанування справою, коли йому самому довелося з поміж десятків гнізд каси виловлювати неслухняними пальцями потрібну літеру. Здавалось йому тоді що ніколи не опанує він цієї техніки вправності. З'явились нові поняття, які суперечили тому, що дотепер він знав. Так, наприклад, з гімназії він виніс впевненість, що квадрат – це геометрична фігура і більш нічого. А тут виявилось, що це, крім того, і найбільша одиниця виміру. Страх його охопив, коли дізнався, що від нього вимагають запам'ятати і завчити 560 незрозумілих назв гарнітур. Чому Ренат? Чому Гротеск? Чому Медіатель? Чи настане такий час, коли він зуміє без напруження пам'яті відрізнити латинську терцію світлу від двомітля? Це були безпросвітні лісові хащі – в яких на початку їхньої роботи розбирались стільки шеф і Бронків батько. Та оскільки шеф скоро відсторонив старого заватку, то єдиним авторитетом, єдиним компетентним у цих вельми заплутаних, як здавалось Бронкові, питаннях друкарської техніки, був лише принципал. З часом цей авторитет, особливо відколи Бронко став близько до революційного руху, побляк. А його пишний мундир, перед яким Бронко нікуди правди діти, колись тремтів, давно уподібнився до театрального реквізиту. Проте до сьогоднішнього дня збереглася принаймні зовнішня, хоч не щира, проте видима форма підлеглості і пошани. Філіпчук навіть раз, будучи п'яненьким, похвалився мовляв. Він десь має те, що про нього думають люди і чим вони займаються поза працею в друкарні. Але на роботі, зокрема в його присутності, ніхто і писнути не сміє. І сьогодні пересунулася ця границя. У взаємовідносинах між шефом і підлеглими позначилась нова віха. А ви просто в бронкоплечі, як після сну у невигідній позиції, і тут же подумав. Треба буде повернутися до систематичної гімнастики. Ах, спорт, музика, танці, дівчата! Оцю пінку життя до свого знайомства з Каменецьким вважав Бронко за щось несумісне з гідністю серйозної людини. Виходить, що погляд цей не лише страшенно наївний, але й давно застарілий. Ковальський, високий, сутулий, інтелігент, в рогових окулярах, не дивлячись збронкові в обличчя, підійшов до нього. «Я перепрошую», – промимрив, – «не осуджуйте мене, що я вас не підтримав». Завадка потис його залікуть. «Слухайте, киньте! Ви підтримали мене вже тим, розумієте, що мали мужність не заперечувати». «Пане Пірожик, а ви чого мовчите?» Пірожик звів очі з-під стріхи розкуйовдженого в безладді волосся і тільки засупів. Неважко було здогадатися, в чому справа. Старий під хвилинним настроєм спалахнув був у присутності шефа, а тепер бідолаха сам не знає, чи краще, чи гірше він собі цим наробив. Бронко вирішив поки що дати утрамбуватись пірожиковим думкам, а завтра серйозно обговорити з хлопцями в цеху пропозицію шефа. «А що Олекса?» Той стояв у застиглій позі з верстаткою в руці, з відкритим ротом, однаково зачудований, як і розчарований. Бронко розумів його. На очах хлопчака лопнув пузир з авторитетом Філіпчука – і всередині цього пузиря не виявилось нічого, крім несвіжого повітря. З другого ж боку, Олекса з таким нервовим напруженням чекав зіткнення між ним і шефом, а вийшло просто пшик. Дійсність не відповідала уяві хлопця. В коридорі почулись кроки. Це, напевно, шеф згоря пішов хильнути келешок – що, до речі, останнім часом траплялось з ним досить таки частенько. Перепалка з Філіпчуком, яку Бронко про себе розцінив як генеральну репетицію перед великим боєм, віщувала йому безробіття. При цьому подумав не про матір, а про сташку. Розумів, що при сучасній фінансовій кризі безробітний жених – це жалювітна фігура. І як поставилася б Стаха до нього, коли б дізналась, що саме він опинився в становищі того безробітного жениха? З притаманною йому запальністю відразу вирішив. Якщо Стаха гідно витримає цю проблему вогнем, то слово честі ще сьогодні назве її своєю. Якщо злякається, то тільки і бачитиме його біля себе». Сташку застав біля воріт Видно, побачила його з хати І вибігла назустріч Незважаючи на вечірню прохолоду Дівчина була у маркізетовій блузочці З коротенькими рукавами Навіть у сутінках помітно було Як випиналися з-під блузки Високі повні груди Яких Стаха, звичайно, і наміру не мала приховувати Сташці очевидно видалось Що Бронко, похнюпившись не помітив її, бо перша окликнула його. Бронко привітався, але залишився задуманим та невеселим. Сташка явно розгубилась. «Що з тобою?» Вибігла наперед нього за ворота. «Чого ти такий?» «Таке сталося, Стахо, що краще не питай. Ходи, я не хочу заходити в хату». Стривожена Стаха не допитуючись більше, побігла поперед нього. Сіли на своєму місці, на старій зрізаній груші за хатою, де провели не одну нічку. Бронко зняв себе піджак і накинув його на плечі стажці, але не приголубив її на своїх грудях, як це бувало раніше. — Каже, що сталося? — припала до нього стаха всією своєю істотою. Бронко мовчав. Ті палаючі тривогою очі, Ті напіврозкриті уста, Що ледве-ледве переводили подих, Та вичікуюча, напружена поза, Ті пальці, що конвульсивно чіплялись за його руки, Все те видалось такими рідними, Таким безмежно йому відданим, Що в Бронка серце защеміло від самої думки, що за хвильку все це може щезнути безповоротно. А чи не краще, бронку залишитись при ілюзії? Тобто відступити? Ні. Тим паче, що сьогоднішній жарт завтра може стати дійсністю. Слухай, я тільки що на смерть посварився старим. І от розумієш, одне слово – можеш полюбуватись мною. «Від п'ятнадцятого я вже люфтінспектор», – випалив він одним духом. «Як?» – приглушено перепитала ледь побілилими губами. «Геть чисто нагнав з роботи?» «Та кажу ж тобі, що від п'ятнадцятого можу вже собак ганяти». Сташка випросталась і засміялась. Це був незвичайний її безтурботний визивний сміх. Вона вхопилась за цей жалісний смішок, щоб влити ним хоч краплину бадьорості у бронка. «Ха! Чи ти перший, чи ти останній? Щось знайдеться, а де ще так не було, аби якось не було, мав би чим журитись. А про те, що за мене може стати колектив, моя організація, що треба боротись, і не подумала». Не дійшли до неї ще такі речі? А стільки ми з нею балакали? Слухай, а ти не думаєш, що це так просто? Мене, слухай, звільнили з роботи, як неблагонадійного, запідозрили у комунізмі. А ти знаєш, що це значить? Це не значить, що мене ніде більше на роботу не приймуть. Ніде, розумієш? Бронко ніколи не забуде, як вона, хлипаючи, повисла йому на грудях, як прикрила губами його рот. Не говори, не говори таке, я твоя, а ти мій, а решта мене ніць не обходить. А якщо б. Відгорнула вона з над очей мокре від сліз волосся. Твої старі гризли тебе, що не можеш знайти роботи, то переходь до нас. А що твої скажуть, коли приведеш у хату безробітного хлопа? Пхе, що мені мої старі мають казати? Яке їх діло? Я що, за їх гроші даватиму тобі їсти? Я тобі кажу, я знаю, тато нічого не скаже. Будеш видіти, сам не раз місяцями ходив без роботи. І якби не мами не прання, то тонко свистав би, а мама... Що мені, мама може зробити, найбільше може з хати прогнати. Та ти не журись, під голим небом не будемо ночувати. А твої подруги не будуть сміяти з тебе, що годуєш безробітного трутня. А мені до Дунаю те, що будуть про мене подруги говорити. Якби я брала собі до серця все, що про мене плетуть, то вже й не жила б броник-броник. Оповела його руками: Хіба ти не знаєш, хіба ти не чуєш, що я для тебе не то шматком хліба, а во, життя свого відкраяла б букату, віддала б тобі?